Не треба загравати з дітьми і заробляти собі у такий спосіб дешевий авторитет. Я, як ваш безпосередній керівник, щиро вам раджу серйозно задуматися над формою і змістом ваших взаємин із учнями. Тут вона вирішила, що для материнських напучувань сказала цілком достатньо. Через те скомандувала. «Переходьте до наступного питання, Ганно Яківно!» Іра вийшла за двері. У голові в неї дзвеніла запаморочлива тиша. Потім раптом немов прорвало греблю. Одночасно чи випереджаючи одне одного, почулися всі ті слова, фрази і голоси, які вона щойно чула там, за дверима за фактом аморальної поведінки, негідної вчителя. Не загравайте з дітьми, заробляючи собі дешевий авторитет. Компостер чи що зламали? Гуртом розпивали спиртні напої. Іра не помітила, як вискочила зі школи. Наче гнана якоюсь силою промчала шкільним подвір'ям, і так побігла б далі, якби раптом не відчула холоду. Голоси в її голові враз змовкли. І вона побачила себе на засніженій вулиці без пальтайчу бід. Незважаючи на те, що за календарем почалася весна, сніг ніяк не танув, тож Ірині шкільні туфлі одразу промокли. Із запізнілою обережністю Іра вибралася з пухого замету, на зеленді доріжку, повернула назад до школи. І навіщо вона пішла правобічними сходами? Знову треба буде проходити повз кабінет. Ну, слава Богу, вони ще засідають. І її стілець так само стоїть під зачиненими дверима. Проскочивши коридор, Іра шаснула в кабінет російської мови і замкнулася зсередини. Ну от, тепер головне, не вмикати світла, і можна пересидіти тут, поки всі розійдуться. Вона пройшла в кінець класу, сіла за останню парту біля стіни, машинально пробігла очима свіжо надрукований на стільці напис Галюня дурна і, перевівши погляд до ситоніючого вікна, спробувала спокійно все обміркувати. З десятикласниками Іра потоваришувала ще восени. Спочатку хтось із них звернувся до неї з проханням перевірити помилки у творі з літератури. Потім вона разом з дівчатами-старшокласницями оформляла шкільну газету до свята. Потім з ними ж прикрашали новорічну ялинку в актовому залі. А хлопці з 10-го Б допомагали чіпляти іграшки на її верхівці. Різниця у віці між нею та десятикласниками була яких... 4-5 років, як із сестричкою Танею. Тому не дивно, що вона, вчителька, швидко зблизилася з випускниками і спілкувалася з ними і поза школою. Досі Іра вечорами рідко виходила з дому, але тепер частенько з'являлася на п'ятачку, де збиралися її нові друзі. Тут вона не почувала себе вчителькою, а ставала просто дівчиськом, таким самим, як ці хлопці і дівчата які щиро й радо прийняли її до своєї компанії. Утім, до п'ятачка сходилися не тільки нинішні десятикласники, а й колишні випускники школи. І ті, хто пішов після восьмого класу в училище, і хлопці, що недавно повернулися з армії. Майже всі вони колись навчалися в школі, де працювала Іра. Жили в одному районі і знали одне одного з дитинства. Іноді Іра приводила в компанію і свою сестричку Таню, тепер теж десятикласницею. Але Тетянка останні кілька тижнів гуляла рідко. Наближалися випускні іспити та її підготовка до вступу в інститут, тож сестричка посилено працювала. А хлопці, що збиралися на майданчику, назагал були далеко невідмінниками. І вільного від навчання часу в них залишалося цілком достатньо. Але хіба вона, Іра, мала й на дозвіллі цікавитися їхньою успішністю? Адже для неї вони просто друзі-приятелі, а друзів не розпитують про оцінки. Хоча, коли була комусь потрібна її допомога, вона охоче давала свої вчительські посібники хрестоматій та перевіряла помилки в написаних творах. Природно Компанія проводила час не тільки на п'ятачку, він був лише визначеним місцем збору. Хлопці і дівчата жили звичайним життям молодих людей свого часу, ходили в кіно, одне до одного на дні народження,